Не помітив того, що тут сталося, то все-таки згодом побачить, що одна стежа не вернулася і пішне сильніший відділ у розшуки за нею. Так воно і сталося. Сонце звернуло з полудня, як горі, понад бух, став посуватися московський більший відділ, цілий батальйон. Козаки за той час покріпилися гарненько, бо було чим? Турки всячени довезли. На голод годі нарікати, і на спрагу також. Ракії вона було більше, ніж треба, а Тютюн ой гарно тютюн мають нехрести Пуані. Хвалили собі козаки і морликали під носом. А Тютюн та люлька козаку в дорозі пригодиться. Поївши, попивши та закуривши люльку, стали думати над суєту морською, котресі і почав. От і їхали собі москалики на конях, коники басували, і сті гордо розглядалися по світі, бо цім він ціле тільки до них належить. А тепер бач, лежать як гнилі колоди Один ким нема чоловіка А світ як стояв, так і стоїть Тільки він уже не твій А тих, що остались живими Глупо як Так, Бог дав, видно, що так і треба Відповідає йому сусід Новини ти мені повів Бог дав. А ти не чув, як Бог світ творив А чорт псував Не доводилося чути Так я тобі скажу Посадив Бог зерно пшениці, а чорт ратицею у землю затоптав. Гадав зігнані зерно. А на весну, дивиться, пшениця гарно зійшла і сто зерен з одного дала. Так що? Значиться не на чортячому, а на божому стало. Сотворив Бог коня, а чорт йому в ухо натягнув і обскубав хвіст, та ще голос попсував і вийшов у сел. Їй, Богу, не знаю, до чого ти ведеш. А татого бач, що Бог і українців создав, і землю визначив їм гарну, плодючу, ростіть і розроджуватись щасливо. І що? Що? Аж ось і чорт прийшов. Бороду чоловікові божево почепив, голову плечів садив, очі наскіз, скули наверх, злости серце впустив і вийшов москаль. І з тої пори між нами і ними Ненависть і війна А чого? Їй Бог не знає Сиділи б собі вони на своїй, а ми на своїй землі І було б добре Як Бог приказав Захищалися б вони від Азії А ми від Турків чи від кого там І не гнівили б Бога Та не радували б чортів Ні, лізимо скла до нас Щогодні обігнатися Якось і тепер Але гадаю, що і з нами так Як з тою пшеницею буде що чорт рати цю землю втоптав. Та ж, І нас втопчуть чорти у землю на те, щоб ми з весною ще краще розрослися. Можливо, притакують йому. Можливо. Не інакше. Бо звідки бралися б оце наше завзяття? Чи то нам треба було тут сидіти і смерті заглядати в очі? Шкорнули б собі, Заки Волконський натягнув, і поминай, як звали. Пересиділи б у траві до ночі, а тоді, кому хочеться, на турецьку землю. Перебрів би Бог, а кому ні, так заліз би, в який бурдюк, чи далі сидів би, як у нрі. Ні. Щось тобі приказує, держись, Убивай других, бо тебе вб'ють. Їй Богу, де цей світ? Три козак головою кивав. «Так воно, так? Чорт його батька зна, по що ми тут засіли?» «Мручко казав, підхопив котрись». «Правда, Мручко казав. Мручко робився авторитетом». Балакали, бо цим ворог ще десь геть-геть, а він густою лавою підсувався до них. «Як тут переволоченою?» – твердив Мручко. «Цілком так». «Не люблю двічі того самого робить, братця». Гукав Ліза їх як сарани Шанують нас Пошануємо ми їх Добре мір Бо я не люблю калічити людей При Московська кімнота Під'їхавши на яких тисячу кроків Зупинилася Їздець поправився в сідлі Хто коня по шиї поклепав Хто приспособив спис Хто курок оглянув Або заложив новий кремінь, Чекали Аж нараз команда, і батальйон зірвався з місця, як тигр, що зачаївся, був на свою жертву, а тепер кидається на неї. Наскоком ішли. Козаки чули, як постогнували коні, як їм у червах хлюпотіло. Гора припустили їх навіддаль стрілу, і бах-бах, закурилися дими, скричали птахи, покотилася луна полями. За опини димового тіла Стони, верески, крики Коліпу і Люди благають рятунку ревуть, Чути крик офіцерів, щоб формуватися в лаву Подимав бачать вони, де ворог Та нелегко приступити до нього Берег стрімки, а там болото, комиші, осока, верболіз І серед того дряговиння мручко зі своїми засів Бери його стрілах маркують, що козаків, мабуть, набагато, на рівному полі, може б в один мент дали їм раду, але тут ніякого по гармату слати. Бо ворог слабий, а порожніми руками та ще й зі стратами вертатися сором, а може і кара? роби що хоч. Офіцери нараджуються, але нічого мудрого придумати не можуть, лише здорово клинуть. Коли б ті прокльони в Бога силу мали, то Мрушко вже, напевно, не жив би. А так він, як той скельний орел, або як дикакіт, з зором певним за рухами ворога стежить. Що який відділ рушить з берега, щоб козаків справа або зліва зайти, дає знак. Гремлять самопали і москалі, як грушки з гілляк, падуть з коней у оболоте. Ще раз, ще раз. Та, незважаючи на те, ворог не подається. Пішу проти піших іде. Злазять із кони, формуються, наступають. «Приціляйсь, кулі щади, в груди мір», – огокає вручка. Ні одна куля даром не вилітає з дула. Драгони, як колоди, в болото падуть. По них вступають другі, а по мості – з тіл людських. Всіх обхоплює бойове завзяття. Забули про весь світ. Не страшні їм ні рани, ні смерть, одного лиш хочуть – перемогти. Козаки – не даться, москалі – добути. Вперед, вперед!